وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار محترم müsəlmanlar ən birinci təklif olunan mövzuna çağırıram keçən xutbələrin birində gözəl əxlaqdan danışdıq çünki əxlaq mühümdür müsəlmanın son da müsəlman -terem atasətlərindən biridir Və dində əxlaqın yeri çox böyük yerdədir, çox alidir, ona görə din əxlaqdır, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, kamil imanı o şəxs sayır ki, o müsəlmanı sayır ki, o gözəl əxlaqlı ola. Lakin çox təəssüf ki, bəzi müsəlmanlar və ya çoxsa bu mətəri fikir vermirlər, heç fikir vermirlər. Hep narahat olmurlar əxlaqlarına, əxlaqlarına. və görürsən nəticədə pis, pis əxlaqlar meydana gəlir. İnsanın özündə, ola bilər insan onu görmür və hiss eləmir. Hətta pis əxlaq qeyrilərinə də fitnə olur. Məsələn, başqa dində olanlar ola bilər İslamı qabulləmək istəyirlər, lakin o vaxtı görəndə ki, müsəlmanların əxlaqın, müsəlmanların hərəkətlərin Görürsən, mani olur və ya görürsən, dindədir, müsəlmandır, lakin zəifdir, əməllərində naqisdir, dinin naqisdir. Lakin görür ki, hansısa əməlində çoxdur, əxlağına fikir verəndə, danışığına, hərəkətlərinə. Görürsən, mani olur İslam'ı qabulu olmağına. Ona görə də bundan biz nəticə çıxarırıq ki, dəvəttə də əxlaq mühəmdir. Dəvətt bir dənə danışmaq deyil ki, Hətta insan ola bilər danışmayar, lakin əxlaqın görüb İslamı qabull etsinlər. Nə qədər ölkələr müsəlmanların əxlaqlarına görə İslamı qabull ediblər. Və pis əxlaqın təzahürləri çoxdur məhsələ müsəlmanlar. Və onlardan məsələn, qəlizli olmaq, qəzəbli daima başqalarına qarşı danışanda pis danışmaq daima qəzəbli və ya elə ibarələrlə danışmaq xoş gözü yoxdur, təbəssüm yox və insanlara elə baxırsan ki, Olar hamısı aşağıdır, aşağı mərtəbələrdədir. Heç bir səbəbsiz və ya heç bir heç bir heçnədən heç gəlməyən bir səbəblə bu təbiəti ki, gözəl pis biridir. Allah Subhanahu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər sən qəlid qəlbli olsaydın, yəni soyuq qəlbli, qəzəblə olsaydın, ətrafındakilər hamısı qatlardılar. Lakin Peyğəmbər sərhəmli idi, rəhmli qəlb idi. Ona görə hər bir müsəlman fikir verməlidir öz əxlaqına. O qəlib-qəlibdə də yoxsa yox. Həmçinin pis əxlaqın təzahürlərindən də teç işlənmək. Teç işlənmək də o da pis əlamətlərdəndir, pis əxlaqdandır. Görün nə qədər qəzəb, görün nə qədər pis nəticələri getib çıxardır. Görün nə qədər insanlar qəzəb səbəbi ilə qatil olur və ya özgürlülür. Və nə qədər qədər qədər səbəbindən talaq, boşanmalar nəticəsində, talaq nəticəsində boşanmalar baş verir. Və insanın ümumiyyətlə xeyri getirməz qədər. Həmçinin, möhtənə müsələməllər, pis əxlaqın tədahüllərində qeybət eləmək. Çünki qeybət ancaq zəif nəslən gələr, zəif şəxslən. Həmçinin tədahüllərindən, həmçinin nəmamlıq, yəni şər yaymaq, bir sözü götürüb gedib başqasına çatdırmaq ki, fitnə olsun və s. və s. Təbii ki, buna ancaq zəif insanlarla və ya xəstə, ağılda və ya qəlibdə, və ya qəlibində xəbis olan insanlar. Amma ağıllı insan, səlim qəlibli olan, salamat qəlibli olan, özünə hörmət edən, ali insan belə, belə əməllər etməz. Həmçinin pis əxlaqdan, məhsələm, məhsələm əsələm Allah, təzahürlərindən pis əxlaqdan söhük-söymək, pis sözləri işlətmək, həmçinin Həyanın azlığı, yəni utanmağın azlığı, təyatsız olmaq, həmçinin faxıllıq. Bu da xəstəliklərdən biridir, mühdənim sələm Allah. insan heç vaxt görməzsən salamatdır. Həmişə narahatdır, həmişə başqalarından fikirləşir, başqalarına zənniliyir. Narahat da elə bilir ki, başqaları necə piştəyir, emək istəyirlər istəyir ona, və s. və s. Həmişə fikir çəkir və s. Bu da pisə əxlağının əlamətlərindəndir və xəstəliyin. Həmçinin alamətlərindən müstərim sələməllah vədə xilaf etmək. Həmçinin zəvti ilə zəvçənə yaxşı davranmamaq, evdə və ya zövcə öz ərindən yaxşı davranmamaq. Olan bu cəxlaqların təzahurlarıdır. Həmçinin müstərim sələməllah qardaşlar arasında dostluğun haqqlarını ödəməmək. Bu da bu Amma səbəblər nə tərəfdən gəlir? İnsanın bu tür əxlaq ən birinci imanın zəifliyi, tərbiyənin zəifliyi və insan təbiətindən gəlir. Görsən insan təbiəti belədir və ya qəzəbdən, və ya cahillikdən. Nə qədər cahillik insanı hələ çapara versə, çox şərlərə tax ki o diri Həmçinin əlamətlərnə səbəblərinə məsələn Salman şöhrət, ola bilər bəziləri ya elmdə, və ya malda, və ya nəsbdə görsən düzmüş şöhrətə. Görsən nə bir başqa məsələlərə öz məsrafından Həmçinin öz eyblərini görməmək, öz eyblərindən qafır olmaq. Səbəblərdən biridir pis axlar qafarır insanı. Həmçinin, həmçinin ətraf pis insanlarla durub oturmaq, həmçinin də həyanın aflığı məsələsində. Amma bunun əlacı, pis axların əlacı ən birinci imanı artıran əməlləri görmək. Taəti artırmaq, əqidənin salamatlığı, dua, Allah s.a.q. dua, istəmək ki, Tali, yaxşı əxlaqlı etsin səni Həmçinin Həmçinin Pis əxlaqı fikirləşmək Onun nəticələri nəyi çıxardır onun fikirləşmək Özü və alə sarma Özü və hürmət eləmək Səbirdə olma Cahillərdən üç çevirmək Həmçinin də Təhərin özünü saxlama Və həmçinin Yaxşı insanlarla duruq oturma Bunlar əlaçdır pis əxlaqın Ona görə fikir ver, daima Bu məsələ mühümdir Bu məsələ mühüm deyil. Müsəhrimanlar heç nali nali ki, məsələ, namazı, də nail olmətələr, hətta o vəzifələri nail olmayınsa. Heç ki, məsələn, namaz, sənə gəlir namaza bir dənə nail olmaq üçün namaz qılasan, görən qüsüldən keçirsən, əgər boynunda cənabet var, daqsızmaz alırsan və sائر və sائر əhkamlar var, hansı ki, o mərhələlərdən keçirsən. Hətta də bir dənə sən namazı qılmaq qılmaq üçün, vermək üçün neçə mərhələ var. O mərhələlər var, verirsən. Həmçinin həcc, həmçinin oruc. Görsə o vəzifələri nail olandan sonra O ibadat sənə icazə verilə edəsən və nəticəsi də olur. Və həmişə başqa məsələlər də qarışdır. Müslümanlar sadəcə çaxtıqlar, hətta Allah Subhanahu və Taala'nın dediklərini tam etməncə, çoxsa çoxunu etməncə. Ona görə fikir verin. Ona görə tərbiyə və daxili təmizlik mühümdü. Nə talimlər buyurur? Onun məsele fikri və əxlaqı var da fikirlər. Görsən hansı əxlaq gözəl və ya və yəpis əxlaqlılardan Allah əxlaqlıdandansa, yəpis əxlaq sahibi çalış düzətkinə əxlaqıdır. Və yaxşı əxlaqlılardan Allah Subhanahu bizə eşeylərdən faydalanmadan üçün ya Rabbi müsəlmanlara kömək ol. Ya Rabb sənin üçün ölkəmizi, məsələn, o çıxan xəthadan, baladan qoruy. Hər hansı bir fitnədən, fitnənlərdən qoruy. Aqulu və əstəfurullah li və lakum və əs-salamu əs-səlim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وان ينهى والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولقد ذكر الله رب الله علما ما تصنعون فاقيموا الله الله اكبر لا Az İzlədi, çox Az İzlədi, Allahın əkbar, Allahın əkbar, la iləhə iləyyə uvvvvv Dəflə dəldə Toplanın çəmlən birleşdiyiniz Bəs bayılın, Allahın